Andrea Bidert, antolatzen ditutze, beste provincietan ere, jana izut hor Kalifornia ipatzen dugu, beste estatoet, estadoetan ere baitira euskaldunak, badaulako dinamika bat euskualetxea ipatuduzu, hor badira jende batzu, bultzatzaile direnak, Bai, bada, uh, nabok egiten du ust, ustero jaurrentza udaleku bat. Ta da, ederra. Uh, e, ustero nunbait difent. Hausten zen Salt Lake zeri txinoni zanen da. Orduan, jaur guztiak hamar ustetik, hamar boste hartio. E dira, igual eunta hogoi jaur, inguruan. Toriko dira, eta gero hemengo... Txistularia, hemengo go erakusteko, hemengo dantzari, joa iten dira hara eta erakusten duzte gauzak haurreri. Ordoan, hori nik da... Zerbait haundia diasporan uh, egiteko, eta nokak uh, Smithsonian, ibile ginen, joan dena, ekainean, hor bi aste Washington D.C., ja, yeah, etxesudian unden, eta festivala haundia urtero egitnute, eta aurten zen, eskoldunen gainean. Orduan, hemengo denak, kalaka, nokamik, galmarkez, gatibu, bazen haunitz, hemengo kantariak, ere bai dantzariak, iturengo joaldunak, bazen aukeran dantzaltaldia, orduan, Hango diasporako jende joan dira arat, eta gero emengo eskaldunak elkartu gira an. Preseski espekatu didazu, eh, mikroa eh, piztu haintzin, festibala haundi bat dela, hainit eh, zurtez antolatzen dela, baina gaika dela urtero eh, eskualde desberdin bat aurkeztua dela festibale hortan, eta eskaldunak nula gertatu dira festibale hortan, nor dira antolatzaileak eta badakizu. Bai, nikuste bi pertsona handiek hortako ziren Argia Beristain, eh uh, neska, bai, nikuste hasia zen Las Vegasen, baren bizita boizin orai eta Mark Beater, ama eskolduna. Mark Beateren ama eskolduna, baina ansortua ta aita estakolduno bat ere. Bai, nen hori ek duti sortu. Bai, bas pasotu ideia hori bai da hamar urte eta penxatu zuten, hau, ja, edera izanen zen. Nikus da bisiziren, bi ek bisizira Washington dizin orai bat bisita boizin. Ta penxatu zuten, hau behar dugu hola egiteko eskoldunen gain nian. Ordeon, baidela hamar urte zen ordi. hori Or, preparatzeko, ta hola... De festibela haundi, uh, ezaguna da festivala Smithsonian Folk Life Festival. Ta berogaita hamar urte, orai egitnute festivala hau. Ordeon egiteko eskoldunen gainean zen guretako hain importantia, da Izaiteko eskolduna eta amerikana, jende galekite balen bote, eta nunguaz irazu, oh, nina ez eskolduna, en bask, eta, ah, ordeon, ordeon, etan gain nienta, dena gauza negatiboak ez, eta kukera bere ez da hori bakarik, ditugu kantua, ditugu dansak, da, ordeon, hori erakusteko, guretako, Washington, D.C., zen, Milion bat jende igual pasatu dire turistak, ameriko, edo zein persona, baina ikusiute zerbait difent, ikusite gure kultura zer zen, eta hori nikusi segitzeko, guk nahi duguna egin, hori zen pausa hondi bat, pausa hondi bat. Haudien ahigarria izan da, eh, zientzat, ekainean zientzat parada izan da, erakustea zuen noxtasuna, azkenean eta eskualeriko eh, noxtasuna ere, zerena ipatzen dantza kirula musika, bazen ere ofizialeak eta hori da. Eh? Bai, noka, noka ebilida bihaztean Mika Markezeken, ordeon, baginuen gure kontzertuak, pero hori aparte, ah, harik ira grabatzen... Kantu, uh, diska bat hauren kantuekin, edo gu erakutsi eskuaraz uh, kantuekin. Erresa da uh, hango hauren eta haur guzienzat bentsatzen dutez kantuekin edo dantzakin erakusteko gauzak, ordeon, baginuen hor aukera egiteko txiki txoko hauren zat. Ordeon hartu amerikano aidiak Old MacDonald had farm. Eta gero sartu Uh, farm eskuaraz da baserria. Ordeon, gero sartu itzoiek, te gero PowerPointola ordena gailuakin erakutsi, argazkiak eta hola. Ordeon, hori zen uh, bigarren naldia, lehen egin geroen Bakersfielden udaleku bat oadala hiru urte hor. Eta helun urtean, udaleku haipatunuen txinon izanen da, eta egin behar da lugu hori ere bai. Ordeon, bi aste egonen gira hor erakusten kantuak eta hitz batzuk eskuaraz, Lan haurrak in, in, interesatua izaiteko ez? Eta Andrea Bidart, Errasu, c a remanokandu suoi precherki fash e kaineko festivala hortan Washingtonen iragan den Mintzatu zizte gero jendeekin du jindirasien ganat gehiagoren goren ezautzeko asmorekin horienganik edo Bai, eh, bazen aukera hori. Etortzen ziren, ango turistak, etortzen ziren, ta auk okay, inglese egitun zu, nungazira zu, eta nola zere egitun zu, gure historia nokaen gainian, nahi dugu edena gure kantuak denaz nok, noka egina die, hori on zertako da hori, hori on begonia, begonia, nokako begonia, mintzatu da honitz horren gainean. Eta ere bai bazen sounds of California, bazen bigausan, ondo-nduan, ez gerraldean, zen Smith Smithsonian Basque, folklife eskualdunen zat, eta eskuin aldean zen Sounds of California. Ordeon, Californiako uh, musikariak, dantzariak. Ordeon, nokak, guginen bakarrak eskoldunak bi lotura hoiekin. Ordeon, guritako beste igual uh, japoneseako jende amerikanoa, Japanese-amerikan. Gu eskualdun amerikanoak, heiak japonese amerikano. Ordeon, han elgarrekin egin kantu bat, gugi kasiginuen heien kantu bat, ta hoieak gure kantu bat, Eta indianoak eta lotura guretako importantea izan da. Eta horrai eiek denak bat egite zertan eskoldu musika eta biaste zoragarria pasatu 두고. Hala hiri u hartu zira, ejan dau kuzunaza, be eh, entzuten zutelarik, zen ez es eskora pizkate irudi alaere. Bai, gehienetan bai, baz, badira, baz, irin diende batzuk, ah, oh, bai, bilibia, donostian, ta, statuak, eta ze ustatuak, eta ze poita da eskoharria, baren, ez zira, beldur harai joiteko, ez zira, gauza. Piskat hori uh, sentitzen dugu, baren, iku, ikusten duzu festivala hortan, zen dena, dena pozitibua da dena kontent da... Ikarregarria zen. Pontent eta gehiago gauz uh, nahi dute jakin eskola gainean gainia eta igual gehiago jende torriko dire. Hunat gehiago bi-aste uh, nah, denbora haunit, nahikoa zen. Bi-aste uh, haunit Eta hemengo egoaldeko uh, politikarik ere bai izan dira eta uh, ikusiute zoin askar diren Ameriketan, diasporan, eta ezkira haunitzen baren uh, indarra. Nortasunarekin, hemen kritikatua izan da, ere, kalakantalearen birada, madonarekin, baina beste batzuak ertan dute, behaz, hala, badakite jendet mundu zabalean, badela euskalegi bat, hizkuntza batekin, eta argunt bere nortasun duen populu bat, hori alde baiko gara da, hala ere, Eta bai, nire ustez kalakan egin zuten lan ederra Madonakin, eta ez da bakarik eginako uh, famaukan nire ustez, eta nik ikusut, ejemplu, eh, ba, nokaren gauzen gainean, orde gailuan um, ikusten aldugu interneten, nokxagitzen du gure web horri aldea eta holako gauza, eta batakik segur pixka ikusi dugu kalakan nune gontziren, heien nende sartzen dira Google, interneten ikusteko eskoldu musika. Horion, azkenian lagundu zuten ikuste eskoldunak eta hemengo musikarik eta ango eskoldunak ere bai, azkenian. Hori da hanitz ikasiz gainera, da, berba, uh, Andrea uh, Euskal kultura uh, ala ere entxatzen ziteziak erakustea haujai eta hori importanta da irauteko. Bai, entzatzen gira, era nuen brezala, musikakin entzatzen gira. Hemen ere bai, badut lagun bat selina garek izena. eta ez eztu egiten eskora. Baina, angelun uh, anguluko da, han bizi da bere aita da sainteste benekoa, eta badu familia jana ameriketan. Egon zen aspaldi, mila bederatzion eta lautorita ma bian egon zen urte bat xinon, du nik hasi du inglesa, hori dut, janezagutu ginen algar. Ta berak hemen ikusi du, pena badu pixkatez duzako ikasi hasi eskuara, bera jalaare, interesatu da hemengo ipuinakin, kontuakin, orden dut, uh, deliberatu du hola egiteko liburuak eskoaldun, Uh, kontuan gainean bean frantsesaz eta li, li, liburu txikiak uh, dire sal gain, Kont Bazke Blacktuk le, eta bat xingar, bat shipirooan sortgina eskounga hausten gainean. Horren egin ditu liburuak eta ikusi du jende uh, giroan eskoraz sarharren um, lekuanun lekuan den saharrak eta hola, uh, maite zuten istorioak or pentsatu zudan uh, berdu, grabatu, diska batean gero heiek entzuteko edo haur haur itxuenako ere bai ezutera leitzen al ordion grabatu ditu bere istorioak eh, diska batean eta gero galdeinduneri kantatzen dituzu, kantu batzokolak kantu ezagunak tradizionalak ordion istorio bat kantu bat bai segorekin ordenean astean grabatu du hori santiere baino semeak egin egin du kantu bat ordion horia trako da laster eta Ere bai haurren dako itxuen ich, dako, nire lana, nik egiten lan um, psikologo nahizni, baina haur, haurrak arrasuak dituzenak orduan lan egindu taunitzi haur itxuak direnak edo otisteak edo hola orduan nire bihotzan dako da proiektu hau edara izan na zan, ikusteko kontu hoiek izanen dire ere bai laguntzeko haur hoiea eta... Diska beraz Atera Kudela Laster Selin agerren lana Beraz Kontobazke lektur Berdin Andrea Bidart Bukatzeko Balitaike Hanitz Gaiteko Ino Pentsu Dute zurekin uh, Bainan hor uh, Nuka uh, Taldeak ere Diska berri bat Haridu uh, Prestatzen erasu Bai ba, Hasikinen den urtean Atraginu Diska bat Mika Markezekin Ben hori bain olen uh, Hasikinen Loran Azkarain Baigorriko lagun batekin uh, Grabatu ditugu Laup kantu ordien horiek fiska egondira zaila da guhan loran hemen baina ana hasikogira apirilentaho la orden uste baten burien ikuste hori fin bukatua izanena eta beste diska bat izanena nokarena eta ere bai haurren diskare gira egiten niminokrazareko dugu izena hango haurrendako eta ez ez hemen, hemengoen haurrendako ere bai buridea ski dossier diska bidaltzea eta denak eta hemen hemen esagutara dugu Andrea Bidart, eskertuko situt, ashteko eta be bakanzak uncha bukatu, uncha goza euskalriak, zailada beresi sultzia? Bai, benen rutina rutin ezaginu, rutina hola harzeko berizenta, lanerat xarzeko berizenta, familia kusiongidare bai. Ik maititut biek euskalriak eta hemen parkatu euskalriak eta California. <laughs> Mileske eskerroi no. Mil esker suri. Eta saio hunena achas burratzeko zen, noka sup diskatik, Mikael Marquez eta noka taldeak diskabat atera baitzuen haintzineko urtean entzundezagun bia ispak kantua. Katia lin entzundi neat, maitia deitanela, igna iideki. Shekreti behar dutun, bai utzi hareki, nai e spalin batun, olua keraiki. Katjalinen zyundinyar, kegi ase gyrki, maitia dytaniara, ignaideki. E gretik behar dutun, bai utzi hareki Nai ez balin batun, horua keraiki Maide renune bilten, ez ziure nondun Ez eta une jiler, nai ez Do you game Balcian, mai ilo txagarri Ene sopa honen biaten Betizan